Urratu baten, oi hartzun, oiukatua Amets bat baino gehiago, ez itez betea Naiaren eta ezinñaren urruka toki, Bedearen barrena. Bebi da suain paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta iratian Josun Arbarte Hernándezekin. Egunon, e, euskal irrati eta antxete irratiko entzule guztio izormogu zaudete, tira. Ba, hemen txegau dugu, eh? gure lurraldearen barrenaren sortzigarren atala e, egiteko prest. Eta sortzi ataletan, ba, parte hartu duen gure protagonista eta gure historialaria, Josu Narbarte hernandez da, ongitorri gaurkoan ere, Josu. Ba, egunon. Bueno, gaurko erako zer dugu prestatuta, aurrekoan aurrekotan pixkat e, paisaiari baino historiari lotuagoak egon gara, Horain e, berriro ere buelta paisaiara, ez, gure lurraldearen barreneko paisaia ezagutzera igarko gara. Bai, hori da. Dena den paisaia aipatzen dugun bakitzen, historia ere aipatzea zinbesteko izaten da. Baina, bai, gaur paisaiatik abiatuko gara eta saiatuko gara bertan ikusitzak egun kontu batzuk e, aipatzen eta eta aien atzean dagoena, e, aztertzen. Bai, e, zehazki, mendian zehar, artzaintza paisaiari lotutako elementuak ezagutuko ditugu gaurkoan. Bai, azken finean gogoratzen balin bazara eta entzule gogoratzen balin badira beti aipatzen dugu, ezta? Paisaia bada dela, giza talleak ingurumenarekin epeluzen egindako harreman desberdinen emaitza mm -hmm. eta hortaz ba, ba normalean ibiltzen garenean natura gozatzera gozela esaten dugu, baina ikusten dugunak naturati gutxi izan ohi du. Bai, hala da. Ahoagian ez da inargia mendira joaten garenean, kaletarontzat beintzat. Ez, mendira joaten garenean, ba, mendira bai jotzen du askotan ba, naturaren gure erre txikia bezala ez da. Baina mendian ere, badira bideak, badira bordak, badira animaliak bazkatan, badira hartzaiak, badira lan egiten duten pertsonak. Eta horiek guztiak, ba, ez dute lan egiten ba, mendira joan eta bururatzen zaien lehen da bizikotokian. Mm -hmm. hmm? Entsadezak egun bezala, badago orden bat, badago sistema bat. Eta hori ba epeluzean sortu diren prozesu historiko batzuen emaitza ere bada. Agian guk elementuak askotan, ez, bordak edo berdinak ikusten ditugu edo funtzionalitate berdinarekin, baina bueno, ziur desberdinak direla, bakoitzak bere zaugarriak izango dituela eta zuk esaten duzuna. Eh, bakoitzak, ba, bueno, bere bere beharritasuna ere edukiko duela, zergatik e, kokatu eta non kokatu. Hori da, sistema bat enparte dirazken finean, ez da? Artzain bakoitzak eta baita artzain talde komunitate bezala kolektiboki kudeatzen dituzte mm -hmm. mendiko baliabideak eta baliabide joan kudeaketak sortu ditu espazio antolamendu bere izgarri batzuk. Orduan gaur, proposatu nahi nien entzulei eta eta zuri ere bai, ba, e, elementu hoietako batzuk aipagai hartuta, ba, sistema horren antolamendua nolako ote den edo, mm -hmm. ba, aztertzen astea, ez da? Laubitz bereizgarri proposatu ditut eta laubitz horiek deskribatzen, definitzen eta adibide batzuk jartzen saiatuko gara. Itz horiek dira: borda, saroia, bortua eta fazeria. Hori da, txikitik handira, txikitik handira. Bueno, eh agien ezagunenak es izango dira. Bai, beintzat eh, guretzat ekialdeko euskaldunontzat ohiko hitza ez da, ezta? Borda bada, ba etxe txiki bat, eh aberea gordetzeko, lana gordetzeko mm -hmm. baliatzen dena, zenbait tokitan Maisterrak bizi ziren baserriei ere borda deitzen zaie. Herritik aparte dauden baserri batzuk, naiz eta bertan bizita naizta laborantza egin, bordak deitzen dira ere bai. E, baina tira, bai, izango litzateke etxe bat baino kategoria txikiagoa daukan eraikin bat orokorrean, ez ezta? Mendebaldeko eskaldunentzatik hitzau oso arrotza da. Mm -hmm. Ez dut ezagutzen. E, gipuzkoa barnealera joaten bali nagara, adibidez, saletxeak topatuko ditugu. Bizkaian arian kortak, e, baina borda hitza ez da inezaguna. E, bada uhum. bidaso aldetik eki aldera nabarmen den hitz bat. Bueno, Beren zitazunak ere izango ditu? E, bai, bai, azken finean e, borda gaur egun esan dugun bezala bada oso zentzu zabala daukan hitz bat, baina tira, historikoki esan dezakegu abeltzentzari lotutako termino bat izan dela. E, gaur egun borda asko baserri bihurtu dira, baina hori uhum. historian gertatu den prozesu baten emaitza da. E, erdia lotik aipatzen direnean bordak normalean abeltzaintzari bai behien abeltzaintzari, bai zerri zerrizaintzari eta bai hartzaintzari e, lotutako elementuak izaten dira Normalan nola bait hartzainekin e, lotutako bueno, hartzainak ziren tokia izango litateke bai, e, men Ipar Euskal euska Herrian obetu zan da, Euskal Herriaren Iparraldean <laughs> e, transumantzia luzerik ez da egon Ezta egon, adibidez erronkaritik barde araño duan transumantzia bide luze hori ezta. E, Artzainak ez dira herrietatik mugitu. Artzainak oroar herrietan bizi izan dira mm -hmm. eta bertatik beraien hartaldeak inguruko mendietara eraman dituzte. deitzen da tokiko transumantzia edo transterminantzia sistema hori. Mm -hmm. Eta horretarako behertzituzten, ardiak eta ardiak zaintzeko behertzituzten lan abesak gordeltzeko e, ba, ere ikintxiki batzuk ezta. E, herrietan bertanez, baizik eta herrien inguruan, eta zenbait gainetan ere ongo ziren ere ikin joiek. Noski, gogoratzen balin bazara ere, E, bere garaian esan genuen, Bidaso aldean, eta Euskal Herri osoan oroar, lur gehenak historikoki komunalak izan bai, herri lurrak izan direla. Hori ere azterdu genuen bere garaian. Orduan hemen kontra esan bat sortzen zaigozta. Bai. Era bilera pribatua, baina jabetza publikoa duten mm -hmm. esparroetan kokatutako eraikinak dira. Bai, eta nola konpondo guztiore. Batira, edo zein herriko arxibotera joten bali magara, topatuko dugu... Mm, komunitateak kezka hundia izan dutela, mende ez mende, etengabe e, espazio publikoen usurpazioa saiesteko. Eta horretarako ordenantzak, araudiak, e, epaiketak, e, jarri dituzte martxan, ba, hartzainek egiten zituzten erabilera horiek mugatzeko eta kontrolatzeko. Adibidez, oso oikoa zen, bordak harriz e, egitea debekatzea. Mm -hmm. Egu rezekin behar izaten ziren, edo harriz eginezkero askotan debekatzen zen telazko telatua mm hartzea. -hmm. Zergatik, telia dun teliatua izateak, e, bertan bizitzea, esan nahi zuelako nola baita. Aha, ez, hai, hai. Beraz, hartzai batek, bere bordari telia jartzen bali batzion teliatuan, ba, provokaziozat gotzen zen. Uh -huh. Eta, segurazki epaik eta batera joango zen komunitatea, udala hartzai horren kontra, ba, usurpatu zuelako herriaren nazen e, espazio bat. Beraz, bueno, e, lur komunalak ere, bazituzten bere, bere ba, bueno, e, gora berak bai noki erabilera erabilera kolektib sistema kuldea keta sistema kolektibo izan baina erabilera individuala zen eta hor bai, bai. oreka bat <laughs> bilatu beharrean mantendu hartzen bai alabai ezagite urrengo e, zer urrengo kontzeptura saltu egingo dugun? instegiko gure instegiko gaurko gaurko instegiko urrengo kontzeptura saroia e, bordarekin guztiz lotuta dago on da, saroia e, saroia ere meki aldeko hitz bada E aldean sarobe erabiltzen da, baina bizkaian ediz kortak erabiltzen dituzte. Naiz eta ez ari ekialdeko, ze ekialde urrunera joaten malimagera, oda siberora, hola erabiltzen dute. E, uh -huh. Itz guzti hauek, antzeko zentzua dute. E, gurean saroiak ditzen zaie, seguru entzuleren batek irungo saroia baserria, edo saroi berri edo ezagutzen dituela. Hori esan barruen, irungo edo 20 bebidaso eskualdeko entzuleei entzulei, ba, ba ezagunak izango zaizkien izenak. Bai. E, baina kasu honetan ere... Ola ere, bueno, badu, badu zer esan. Baina <laughs> kasu honetan ere, baserriei lotzen ditugun izenak dira, kasu batzuetan, baina baserriiek modernoak dira. Hau da, abeltzaintzari dedikatutako espazioetan sortutako, beranduago sortutako mm -hmm. baserriak dira. E, Saroiak ere, erdiarutik, sortzen diren momentutik, abeltzaintza funtzio bat izan dute, eta gainera bordei lotuta egoten dira. Mm -hmm. saroi, saroi bat zer da, saroi behar da funtzean mendian, herri e, lurretan, komunaletan, individualizatuta dagoen lur bat. lur normalean izaten zen ba, borobi litzurakoa, edo karratu litzurakoa, edo ola, erregularra, eta neurri zehatzak izaten zituen, neurriak araututa egoten ziren. Eta berezitasuna zen, e, saroi horren jabetza izan zitekela komunala, izan zitekela pribatua, izan zitekela hartzein batena, herri mm -hmm. batena, e, monasterio batena, jaun feudala batena, baina jabetza hori zeinen zela ere, E, erabilera pribatua zen. Hau da, errilurretan kokatuta zeuden mendiak eh biztanle guztiak erabilizitzaketen ara, arau batzuen barruan saroiak ez. Saroiek no, no. eh bueno, sarbi arau berezi batzuk zituzten. Normalen abeltzentzarako baliatzen ziren eta ba ganadua bertan gordetzeko gaualdean edo bestela ba ikazkintzarako ere ez, barruan zeuden zuaitzekin egiteko, eta mendian kokatuta zeudenez, ba bertako langilentzako barruan bordak edukitzen zituzten, e, mm -hmm. hartzaientzako edo ikazkintzako bordak. Oso bereizgarriak dira, ze saroien inguruan normalean egoten dira elementu batzuk, guk gaur egun oraindik begiz ikusi ditzak egunak mendian. Oda, sintus dira dire. Bordak dira batzuk, bai. e, Eta beste batzuk dira mugarriak. Uh -huh. e, saroi gehienek izaten zuten erdigunen mugarri bat. Zergatik, sarri pribatua depri batua zuten ez, e, perimetroa mugatu behar izaten zen. Uh -huh. Borobilitzurakoak izaten ziren ezkasualitatez, izan ere erdian mugarri bat definitu ondoren, soka batekin, konpas baten antzeko mm, mugarritze bat egitea errexazten ez da. Uh -huh. Orduan, bai erdiko mugarria hauztarria ditzen zena, eta bai ingurugutakoak, harta mugarri ditzen zitzaienak, e, toki askotan oraindik ikus daitezke. Uh -huh. Zer gertatzen da? Saroien inguruan ere gertatzen zirela, ba len aipatu ditugun gatazkak, ezta? Usurpazio arazoa, ledu bernizunea, eh? saroietan ez ziren horrelako gora berak e, ba suertatzen. Ba, bai, pentsa, e, saroi batek demagun 200 metroko diametroa zuela. Bai. Eta hartzaien batek, ba, urte batean ardi gehiago izango naiz situela. Ba, nahiko erritza zeukan, ezta? Mendian inork ikusten tokien, tokian mugarriak ba, metro batzuk piskatarata gonbitzea. <laughs> Noski, horrek gatazkak sortzen zituen, ze Ne, mugarri hoiek zabaltzeak, esan nahizuen herrilurari tokia jateak. Mm -hmm. Eta herrilurretan, herritarrek ba, erabiltzen zituzten e, iratzea biltzeko, otea biltzeko, gaztaina biltzeko, ne, jardura desberdin jatarako, mm -hmm. ezta. Eta, bueno, saroien ba, mugei lotuta ere bat gatazkako izaten ziren. Askotan, e, Mugarriak aski izanez, eta bazpada ere, hartzainetaz gehieki fiduetz irenez, herriak egiten zuten izaten zen, biomarkagailuak deitzen direna kokatzea. Biomarkagailu bat zer da? Ba, azken finean bada, zuhaiz bat edo landare bat, modu bereiz, bereizgarri batean lantzen tzen dena, ba, mugarri funtzioa bete dezan. Mm -hmm. e, mugarri biologiko bat ditu genezake. Saroien mugetan adibidez osoikoak izaten ziren elorri txuriak kokatzea. Edo elorri beltzak kasu batzuetan. Beste batzutan ere, mendialdetan ba, urkiak kokatzen ziren, saroien inguruan, mugak eratuz. Noski, mugarri bat mugi daiteke. Zuaitz bat ez. Zuaitz bat ez. E? Eta hor duan, ba, bueno, sistema horiek, ba, horrein dikere ikus daitezke, ba, askotan saroien memoria desagartu da, gaur gure mendietan, baina zuaitzeko osatutako biribillak edo mm -hmm. zuaitzeko osatutako lerroak ikus ditzakegu, ba, mugaz saroien lekuko. Normalean saroien jabeak, edo, bueno, e, kontrolpean zituztenak, zeintzuk ziren, nortzuk ziren? Ba, pixka denetik gertatzen da. E? Ba, ditugu herrienak diren saroiak eta baditugu ditugu jabe partikularanak diren saroiak mm -hmm. ere. Badirudi, historian zehar eman prozesu bat, Erdiaroan saroi gehienak jaun handienak ziren, monasterioenak edo eta jaun feudalenak, eta pixkanaka aro modernoan zehar erriak ontziren berreskuratzen espazio espazioiek eta kolektibok ikudeatzen. Mm -hmm. Adibidez, e, bidazo aldean, badugu adibidu bat, e, neiko polita duela gutxi e, topatu dugun dokumentu bat gainera, e, baztanen, e, izpegiko portuaren inguruan, bazirela zenbait saroi, e, ursuako jaunarenak akzirenak. Hori ere aipatu dugu. Ori ere gure gure saioetan aipatu dugu urzuatarrak ursuartarra. etagonak ez zaizkego, ezta? Bai. Eh, Bergarayan esangenuen arizkunen dagoen Jauregi handi <laughs> hori, e, jabetza handiak zituena eta jabetza horien artean zauden, ba, ba Arizkundik oso uruti ez dagoen izpegi, izpegi kolepo horren inguruko saroi multzo bat. 20 saroi baino gehiago. Uh -huh. e, dokumentatzen dira, ezta? Eta hietako batzuk gainera gaur egun oraindik ere topa daitezke toponimo horiek ezagunak dira, adibidez, Elorreta, e, Nekaitz unan soro, inarbegi, erroi arte, mm -hmm. ez, baztandarren bat entzuten ari baze guzi, uraski ezagunak izango tezkin izanak. Tira, saroiagoa guztiak ursuako jaunarenak ziren gutxienez amasei mendeaz geroztik. Mm -hmm. Eta badaki ere saroi oiek ursu batarenak ziren, baina ez zituzen ursu batarrek eramaten ardiak, noski? Mm -hmm. Artzainak zituzten haien soldatapean. Eta artzaioiek, ba, artaldeak mugitzen zituzen saroi oietan zehar. Saroi oiek gainera kokatuta daude... Mm, inguruko mendietako altura desberdinetan. Batzuk e, lepotik hurbil, Beste batzuk iparla edo hautza mendietan gorago. Mm -hmm. Eta horrek ere erakusten digu hartzaintza sistema horiek artikulatuak zirela. Uh -huh. Saroi batzuk baliatzen zirela neguan. E, Nada, batez ere altitude txiki haguan zeudenak e, gozoa zirenak eta neguan ere baliatu zitezkenak eta beste batzuk mendigainetan zeudenak udan baliatzen ziren batez ere ezta. Mm -hmm. Orduan, ikusten duguna da urte osoan baliatu ziteken zirkuito bat usatzen zuten lasaroi abek. E, ogei saroi horiek e, beraien osotasunean artikulatzen zuten mendiko paisaia oso bat e, hartzaintzarako edo abeltzaintzarako baliatzen zena. Bai, eta bueno, zertarako egiten zuten hori? Nola, nola egituratu zituzten e, ogei saroi horiek? Ba, pentsatu behar dugu, e, abeltzaintza bazela garaian erdiaroan eta erdiaroaren bukaeran ere e, espezializazio ekonomiko bat. Uh -huh. Egia da, zer eginetan izaten zirela, abel burutxik gutxi batzuk, gainera lanerako baliatzen zirenak, baina hartalde undiak edo behitaldea undiak ez zituen edo nork. Hoiak mantentzea nekezazen e, lur-saia undiak bertziren, saroi-a undiak asko-saroia asko behartziren, eta gainera langile espezializatuak ere bai, unaiak edo hartzaiak. Uh -huh. Orduan eh izaten zen, ba jaunfe edo landiek, monasterio handiek, e, izatea, ba nolabait ere especializazio ekonomiko horretan parterik handiena. Mm -hmm. Izan ere badakigu, eh urtxuatarren saroia hauetan ibiltzen ziren hartaldeak, batzuk urtxuatarranak zirena, baina beste batzuk, adibidez, horregako kolegiatarenak ziren. Aha. Uh -huh. Horregabe hitu zeuruti Baina horregako kolegiata adibidez osadivide garbia da. Horregako eh monjek bazituzten hartalde eta behitalde ahondiak, hartzai e, espezializatuek soldatapean e, azten zituztenak, eta haiek azteko bazituzten lur jabetza izugarria ahondiak. ziren, adibide gutxi batzu zu jartzearen e, aldudeko zenbait mendi, hoi hartzun eta goizueta artean da duen anizlarrea, mm -hmm. gaurregungo artikutsa eta espazio guzti hori, eh Usurbileko andatzamendi osoa ere horreagarena zen. Uh -huh. Zumaia eta De Debartea ere jabetza handiak zituzten. Eta nola iditzi ziren horre año? Ba, feudalen bidez. E, azken finean Elisak badira, e, erdiaroan e, errentak zentralizatzen dituzten espazioak eta inguruko nobleek ba, bezala uh -huh. ematen dizkiet edoaintzan ba zenbait lur zenbait jabetza. Sozietatea neunimuak bezala juntsionatzen zuta, no. elize ekerdiaroan, baina horrek beste, beste saio baterak emango liguke. Hemen interesatzen zegoen da, ba, bueno, baztango saroi sistema hoietan, Horregako ba, bueno, kolegiata edo urtsuako jauna bezalako jaun hundiek bat herri lurretan kokatuta zeduen saroi oiek eta saroi oiek balia zituztela zituztela abeltzaintza espezializatu bat gauzatzeko. Urtsua eta herrek ere horregako, e, bueno, zerari, e, bueno, eman txieten, eh? zelur zail, bueno, saroi batzuk edo eman, edo... Bai, hor bada zi, gatazka bat zen, gatazka ez daki boso ondo zer gertatu zen, baina, mila bostonda berrogei inguruan, eh ba nafarrako amaiurreko ondoren, bukatundoren eta gogoratzen maila dugu urtzoa tarrek izant zuten protagonismo, protagonismo bat prozesu horretan mm -hmm. eh baina 1550an ba tira nola bait ere gainberan gainberan sartuta zegoen urtzoako leinua ze, bueno, alde batetik, tristan urtzoa gogoratuko dugunez ba e, zegoen eh aventura aventura bila bere anaiek e, bakudeak eta autu txar batzuk egin zituzten, siberuan ba, zituzten interes batzu batzua lotuta eta bueno, e, nolabait ere e, galerak izan zituzten. Eta momentu batean e, Miguel Sánchez Urtsua jaunak e, bere burua ikusi zuen e, saro joiek saltzeko beharrean uh -huh. eta saldu zizkion horreako kolegiatari. Baina gero? Ba, gero ez dakibos ondo zer gertatzen zen, zer, zer gertatu zen, baina hogei urte berondago badaukagu beste agiri bat, zeinetan esaten den, ba, Miguel Sánchez Urtsuak, e, ukatu egin baitziela horregako kalonjei, ba, Saroioiek baliatzeko eskubidea, eta nola baitere saiatu zen, hauzzi baten bidez, e, bere ganatzen, berriro berreskuratzen Saroioen Begara, kontrola. Suratzen. E, ez da oso argi zer gertatuzten ahien artean, baina bai erakusten digu prozesonek, saroi hauek eta saroi artikulatzen zuten artzintza paisaia zabalorrek, ba, zegarrantzia ekonomiko zeukan, uh -huh, ez da tokiko heliten bai bai. bai, bai, eta hor du antxea ziren kontratuekin, eh, ez egiten, ez, hau txantxasen. Bai, bai, hau guztia kontratuetan dago, eh? <risa> seguro, e, seguro. Baztangoa gaina zehazki irunean daude, nahi Nafarroko artxibo orokorrean, protokolo notarialen e, e, sekzioan, uh -huh. Eta egia esan, ba, bertan e, murgiltzea batzutan, bastinanteaz, ba, e, topatzen dituzu gatazkak eta, eta ezin ikusiak eta eta denetik. Bueno, e, gure hiztegian urrengo kontzeptua, bortua. Bai, aipatu dugu, ja. Aipatu dugu. Izpegiko portua. Bai. Bai, bortua, e, bada, siberuan, baxena farroan baliatzen den hitz bat, mm -hmm. e, latineko portus etik dator, eta, ba, bueno, zentzuri daukazta, mendiko portu bat edo mendiko lepo bat. Bala da. E, ez dakit, entzuleek edo zuk zeuk, artzaien bat duzuen, zuen inguruan. Nik ez, nik ez. orokorrean, mendia ez dut aipatzen. Bortua aipatzen dute edo portua uh -huh. aipatzen dute. Eizan ere, ba ikusi dugu, artzaientzako ofizio horrek behar du, espazio batzuk, ba artikulatuta gongo direnak mendian, ez da? Uh -huh. ez da mendira joan eta artzaiek bertan, ardiaak bertan libre guztea. Baizik eta behar dituzu, ba, udarako egokiak izango diren larre batzuk, negurako egokiak izango diren beste batzuk, tartean utzi behar duzut, ba, e, belarra eta landareak, ba, birsor daitezen, ba, demora mm -hmm. bat. Orduan, bueno, hor badu artikulazio bat ezta. Eta Haiek artikulatzeko bidea, normalan izaten zen, hartzen za bideen bidez. Esan dugu, gure inguruan, batez ere, transumantzia laburreko bilbilbideak izaten ziren, herrien inguruan, ez zen kilometro askotara joan Beharrik, mm -hmm baina bai, altitude desberdinak hartu behar ziren. Bideoiak iragaiten ziren askotan portuen inguruan. Eta, aipatu dugun hau, izpegiko portua, bada, adibide argi bat, ezta. Izpegiko portuak baztan eta baigorri baiarrak lotzen ditu, eta bai baztandik eta baigorritik, bai bat hartzentza bide batzuk, bai, portu horretara e, doazenak. Portura iritsita, bai, beste aldera pasa daiteke, eta bia aranen arteko bideagin, baina beste aukera bada inguruan dauden mendietara igotzea, ezta. Mm ha, -hmm. baditugu ditugu iparla, egoaldean hautza eta mendi hoietan kokatuta daude baina zuzenera aipatu ditugun saroi hoietako asko. Ordan uh -huh. portuak artikulatzen du nolabait ere e, altitude desberdinetan funtzio funzio desberdinekinkokatuta dauden hartzentzagune hoiek, saroi hoiek. Nola saesten sitututen edo basken finian funzionarki. Eh uh sensua -huh. e, da duka, bazuk saroi batzuk berbalin baditzu hartalde bat lantz e, eramateko eh beharko dituzu latokit desberdinetan kokatuta. Ez duzu aski izango denak mm, inguru berean kokatuta bali badaude, mm -hmm. ze ba, urte sasoi bakarrean agortuko zaizkizu, edo urte sasoi guztietarako estireagokiak izango, edo ez duzu e, nola baitere aski baliabiderik izango ardi guztioiek e, ba, urte oso batean mantentzeko, ezta. Mm -hmm. Beraz, e, altitude desberdinetan kokatutako bideoien inguruan artikulatuta egoten ziren saroiak. Bueno, beraz, e, ikusten, e, bueno, ezagutzen ari gara, nola, el, aipatu hiru niru kontzeptuak, ba, bueno, elkarren el arteko harremana dutela, eta bai, azken gelditzen alditzen zaigu, fazeria. Bai, hau pixka dezberdinada, mm -hmm. esan dugu, bordak saroietan, saroiak bortuetan, fazeriak badira gauza berezi bat. Uh -huh. e, gainera, itzau oso bereitzgarria da, Nafarroako Pirineo bakarrik ematen da, e, bidazoatik azi eta erronkariraino. Faria hitk aipatzen du herri e, lur multzo bat ez dena herri bakar batena. Aha. edo ez dena aran bakar batena. E, esan dugu hautza mm, iparla inguruko lurrak baztango beri lurrak dira. Bai. Faseria baten kasuan lurroyiek bi herriren artean partekatuak izango mm -hmm. lirateke. E, Adibidez baditugu ba, bera eta azkainen arteko faseria bat, edo badugu bera eta sararen arteko faseria bat, edo etxalar eta sararen arteko bat. Baztanek ere baditu faseriaak, sararekin, e, okrez bali managoa ere bai. Uhum. Eta faseria horiek funtzionatzen zuten, ba, bueno, ba, portu batetik abiatuta, e, zeuden mendietara iristeko, ba, azken finean, E, beti ez zegoen bi aranetatik kan bera, batzutatik kan erresagoa zen. Beraz, a egiten zutena zen elkarren arteko akordioak, ba, modu kolektiboan kudeatzeko, bertikalean ba, kudeatu kudadu hartzen diren paisaia hoiek, ezta. Kudeaketetan, gora beraren bat bai etengabekoak <laughs> horregatik. Bai, horrizalantzazina da. Gure bai. historietan beti egon dira tartean gora berak, honetan ere. Bai, azentzina ez azaltzen. Eh, jateko Baiz. eta jateko gauzekin ez da jolasten. Orduan, eh ba saroiekin edo bordekin ikusi dugun bezalaxe, ba fazeriekin ere gertatzen ziren. Ba, eh bi komunitateren artean partekatutako lur sail bat balin bazegoen, ba bi komunitateetako kideek ez balin zuten sentitzen, ba, tratu beraz utela, ba hor diskriminazio arazoak eta sortzitezken eta, ezta? Eta, bueno, horrek ere eragin zituen gatazkak. Adibidez argiena, berriro ere baztanen kokatzen balin bada aldu demendikoa. Mm -hmm. Aldude gaur egun gehienok lotuko dugu Baxinafarroko herriarekin, baina aldude izenak berez errealitate zabalogo bat egiten dio referentzia aldude bada mendikate bat. Mendikate horrek e, Nafarroako mendebaldeko hainbat aran komunitate lotzen ditu. E, Mendebaldetik baztan, egoaldetik esteribar eta erro, iparaldetik baigorri, eta aran guzti horien erdian dagon mendialde hori erdiarotik badakigu kudeatu izan dela fazeria bat bezala, hau da. Mm -hmm. e, errege ziren, ez ziren, Aran batekoak ere, baina bostaran horietako kidek gehi horregako kalonjeek bazuten sarbidea bertako ba, baliabide, hartzaintza baliabideak kustiatzeko. Uh -huh. Noski, horrek izogarrizko gatazka, kera egintzitun ezta. Sonatuena izan zen, seguraski, e, erdiararen bukaeran, baigorriarrek aldudeko zenbait espazio usurpatu izana e, leporatu ziotenean erroi, erroi barkoek eta baztangoek. Izan ere, baigorritik errexagoa zen sarbidea, erroibartik baino edo baztandik baino, aldu demen diabetara. Eta erroibarkoek, ba une batean, Nafarroko horregaren aurrean salatu zuten, baigorriarrek ba, arritzko bordak egin zituztela. Eta borda hoiek telaz estali zituztela. Eta ez hori bakarrik. Borda hoietan urte osoan bizizirela, ez bakarrik, hartzaia, mm -hmm. ardiak, eramantz, behartziren garaian. Eta borden inguruan baratzak egin zituztela, eta borden inguruan hartua eregiten zutela, hau da. Bertan ez harritaz duela, bai, bai. entzirela hartzein zenari. Ba, igorri harriak erantzut zuten, ba, des de tiempo inmemorial, ba, gara jartan dokumentuak igu gaztelera erredaktatzen ziren, ba, bueno, entzinyatik ari zirela ba, modu horretan ustiatzen aldudeko beren e, mm -hmm. baliabideak, eta ba, entzinyatik ari zirenez usadioak eskubidea ematen ziela. Horri zugarrizko gatazka egontzen, hainbat e, mendez luzatu zena, ohikoa dugun bezala, kaso hauetan, eta tira ba zenbait akordio ere sinatu ziren zenbait epai emant ziren esanez ba Baigorriarrek ez utel eskubiderik beresz e, arriskoetziak egiteko eta bordak zirenez ba urtesasoi jakin batzuetan bakarrik bizi zitezkeela bertan badakigu ere ba, Baigorriarrek zutelarespetatu epai hoiek <gülüyor> ze borda hoiek etxe bihurtu ziren etxe hoiek herri bihurtu ziren eta gaur egun aldude urepele eta Banka Herriak herri direnak herri direnak Jatorri hori dute. 17.18. E, uh -huh. mendeetan Borden gainean Baigorriarrek egindako geiegizko etxe hoiek edo usurpatutako espazio ondorioa dira. Beraz gaur bakar eh bueno, e, istegiko 4 kontzeptu ezagutu eta ba bueno, e, aipatu ditugun hiru herrien jatorria ere, ba ezagutu dugu gaur ere. Hori da, urepele banka eta aldude, usurpatutako lurretan eginak. Bueno, orain e, bisitatzen ditugun bakoitzean, bueno, ba, burura etorriko zeigu, ba, usurpatutako lurrak direla hauek. Bai, <laughs> eta urepeleko hartzaina gogoratzen dugun bakoitzean ba, ere. Ala, ala, ala. Da. Bueno, ba, bueno ba, euskaldu, no, que urepeleko hartzainak kantatzen dugun bakoitzean, jakin dezazuela. Artzaintza ez dela beti baketxoa izan. <laughs> ez, ez, ala da. Bueno, Josu, ba, ba gaurko saioare ere zaten eman beharko dugu, e, bueno gure ikasturteko azken saioa izan da onakoa. Abustuaren erdialdean voltatuko gara, horrelako eta beste hainbat historiak kontatzen, gure iztegia orain diketa gehiago betetzen, e, plazera izan da, orain arte, ba, hainbeste saio gurean izatea. Ba, higo, diot. E, eta tira, e, indartxoago voltatuko galela. E, datorren Ia betetik aurrera, eta tira, sortzi saio egingo ditugu, Ea beste hain bate lortzen ditugu natorren ikasturtean, Josu, mi esker gurean izate batik. Ongi, mi esker zurita, gozatu porrak. Berdin, eskerrik asko.